Kniha 2.9 Ráma se zeptal, pane, jsi v skutku znalec pravdy, řekni mi prosím, čemu lidé říkají boží vůle, osud neboli dajva? Vasišta odpověděl, lidé nazývají osudem či boží vůlí plody vlastního úsilí, díky nimž člověk zakouší dobré či zlé podle svých předchozích činů. Jako osud, boží vůli nebo dajva také nazývají to, co určuje dobrou či zlou podstatu těchto plodů. Vyrůstá-li ze semínka rostlina, i to je přisuzováno osudu či boží vůli. Já však osudem či boží vůli chápu důsledky vlastních činů jedince. Mysl člověka obsahuje mnoho skrytých sklonů či tužeb, které jsou příčinou nejrůznějších činů fyzických, slovních i myšlenkových. Činy jedince jsou v naprostém souladu s jeho sklony a není možné, aby tomu bylo jinak. Čin odpovídá nejsilnějšímu ze skrytých sklonů, přičemž sklony nejsou oddělené od mysly, ani člověk není oddělen od mysly. Nikdo nemůže s jistotou říci, zda mysl, skryté sklony čin a osud neboli dajíva, jsou skutečné či neskutečné. Proto na ně člověk poznání poukazuje pouze jako na symboly. Ráma se znovu zeptal. O svatý, musím-li v současnosti jednat podle svých skrytých sklonů pocházejících z minulého zrození, kde je potom svoboda konání? Vasišta pravil Rámo, sklony pocházející z minulých zrození jsou dvojího druhu, čisté a nečisté. Čisté tě vedou k osvobození a nečisté přivolávají problémy. Ve skutečnosti si samovědomí, nikoli netečná hmota. K činu tě nenutí nic jiného než ty sám. Proto máš svobodu Dát přednost čistým sklonům před nečistými. Nečisté sklony je třeba odkládat postupně a mysl od nich odvracet krok za krokem, aby nedošlo k nechtěné bouřlivé reakci. Budeme-li se opakovaně snažit jednat podle dobrých sklonů, budeme dobré sklony posilovat. A nečisté sklony budou slábnout, pokud je přestaneme podporovat. Brzy budeš projevovat jen dobré sklony v dobrých činech. Jakmile takto překonáš sílu špatných sklonů, budeš muset opustit i ty dobré. Pak budeš zakoušet nejvyšší pravdu s pochopením, které vychází z dobrých sklonů.